جدید ملایوی دو پتیا ساتئی اشاری دی کوئی د سنت کیسک اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازال اس دی مین چوک جاگیرر اور سوالی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اللاغلی <سؤال> او ماده کین ولا او نو زګی هر لا الله <سؤال> دا مو تمام معلوم دی اځه دا به په الله ته معلوم دی او یوم یناديهم او کم زیدی شرکاء زماجتا سو شریکان رسوليو تخويف دي زجر دي کا مشرکان الله علی بشر قالوا اذنناك ابوايدي خبرو تعالی را اذنناك اللهم تا توايو خبرکو اعلمناك او تا توايو ما من شهيد نيستر زمم هي سو غوا چوتو نيست چې غواهه یو کې او غي یو تنم دا اقرار نکی چامنگا شرک کل دی بلکل طول منکر دی مامن نامن شهید یا اگمون دا یو تنم لیدون کنشتا چاگسو کی شرکانی کلو ادی که یو تنوی نی کنا ظلو عنا مخیوی لیو و ظل عنام او دیموی روک بشید دینا مکانو یدعون من قبلو اگاچ دی برابلل بخوا اون رجا گلی بے پکولی سمرا سختی سمرا کلا چ دې کوم کڑاو نه کړو ا جنګونه بیار چا سره کولو ټول تاسو نه مانی نه الله وي هغه ته رخصي و ظنو ادی بيقينو کې مالهم مما هيص نشتر دي له اخلاصي اخلاصي ولاس مشتغل یوه سمې شرطه ده حال دې انسان چې دنیا کې اختر بشرک کې بیا ورستو ځاګین انکار کوي لا عمل انسانو زجر نفس دې کې دا انسانو من دعاء الخير د دعاء د خیر د مال نه د غوختو د مالو خیر نه انسان تا وګوره حضرت انسان تا وګوره دوی ته د مال په وختو ستوري شو <تصفح> نه بالکل نا. او اکثر خلق دی ښا تر زنان او پورې نو چې بسره ټول مال میته دواګان نه وکړي هغه شپه کې چل نه موږ د او حالت را لسم کې نو که دومره د اخرت د پارا سغتو نو لري فائدہ بو پکه چاسو قران ویلری چې تو غواړې نظر نو زړه د دنیا اخرت الله وی دعا نه کوم نو سره د دنیا سوال کوي او غالي په دې خو انسان نه مړیږي ان استړی کیږي پایما تو شارو اګه شریور سید تکلیفو فیاوسو قنوط نو دې مایوس وی انا امید وی فیاوسو قنوط اګه وخت کې هوینده په راو به دا له ما بس یا کله دانته مسلمانانو وایو او عمر او عمل د ټوله دنیا د پاره تیر شو ولا ان ازقنا و جرمهم ها ما اوسک او دزه رحمتا منا رحمت د خپل طرفنا منبعد درا ضرر او تکلیف نشه رسېدلې بي دتا نه یقول ان هذا لي وقام خدي واي دا زمان سرخای هذا لي زه د لایق او داما سره خایې یاسو لري موږ دا خبرې نموند تکلیف چته عادت یو کله یقول او بل داما لا یقول ان هذا لي وایذې خامخا چه دا زمانږه پار دی ادا بها مهارات له تقور ان داما سمده تدبیر کولې زموږه ړونو چاو دا هغه فلمنداو هدي فلمنداو نو د راځي کیږي پناست کوسلې کیږي نو داما جوړ تدبیر کولې دا خو بمانی کنه ها دا لی دا براتا نه دا غنده چرا روان لی نتخبر دا داده دا کم کم زیره دی لما سره روان لی ها دا تا غنده موی نکنه دا خو دی اسنه لودو نخوڑه لی ها دی کم دیران نرخ کلی ها زانتا نثبت که چه داما نکنه دا امانیت بختم الگواریخا وما اظن نساعت قائمه از ګومان نه کوم چې قیامت باندې جرأت ونکره داخرت خبرې وی پرې دا غو وی به خلک زوی دان نه قیامت باندې تراشې کا او بیان د مسلمانانو په کور کې بې نه وې چې کار روان شي ولای روزه او ته الى ربي کچې زو تاسو کني خپل رب تا ان لي عنده للخصنا یقین زماده پارا دا سره خامها خيرته زيد التبر الونګه چې دلته را کول فلما دا سنوي امید میرے یقین میده نا د مطلب د شه دا دنیا کې مال امال دولت را کړی نو ده علامه زماده نیک بختیاله ایاده حقانیت ده مسجد الپیر کړی التبراله عمره کې اثرات دې چې کته عملونه کوي کته ایمان دې نه دی دې پدا نه رېسا لا او قسم نه شکر دې دا فلن نب ان الذين كفروا بما عملوه پس خامغه خبر کوه غسان چې کافر عمل چې عمل بد سزا به ته توه آخرت کوم پاتامه دنیا کې مو بلی درکلو چې دا خلاص تدراج دي رور و رايلي ولې نو آخرت کې خو بیا نشتا کړ بیا قوم سم دستي تارای نش بیا غوړي چې سکرې دا غي بدله نو دا عمل بدله خو غ سزا ده ولنذيقنهم اخامقامون بوسا کو ديتا من عذاب غليظ دا غي عذاب سخنه دې ټینګ عذاب ده غليظ غاړه عذاب سخ عذاب خو <تصفيق> او صخف مصيبت والا و اذا انا عنا قلج مغا انعامه علی الانسان بانده اعرضا نده مخوانه و انا بجانبه او بیارتشی فاقبل الارق بانده و انا آخوالرش بجانبه فاقبل الارق بانده اذا اللہ عبادتا دا اقورتا دا اقورتا بالکل نره نزدیکی لره تختی و اذا مسدهو الشر اگله جوړه سي دغه تکلیفاو مصيباتو فذو دعاء ان نو دي خاونوي رد دو دي خاونوي د دعاګانو پلنو پلنو تبو چر د انسان وخت د دي خو نه راغلي چې د جمعه ته څوګزبر راغلي چې د سپنه ټوپه چولې د الله دې چت کړې ا دوغه واړي وخت دی رشن او پسره ذکر کیږي چې د انسان حاله نہ براحت صبر کی او نہ په نہ صبر کی نہ براحت کې شکر ادا کی ندا اولی عراض کی چې الله به انعام کوي نتی وي نه نه دغه خبره سمویا اولی مال دا ولتي وسره رجل غریب شنو راز نیبا او دعاګانې بکي رجل حقیقته بیا جمعه تي ریګن بس دا اومر دې دتو پڅه سره زراطي شو نو دا بیا ګوره پله نه پله نه داګانې قل لاس میں قلو نیولی قل ارایتم منکر ذ کتاب لذ جلد کر کی چتا تا قران دا بیان کی نتا غشت د منی نہ وسولت دین قل ارایتم او اور دا خبر را چے ان کان من عند الله ک شریوی دا کتاب ترپ دلان او سن جو عاقر ک دی ثم کفرتم به بیا تاسو کو کلی پدی مان دے, پا دے باندے> من ابلو سو دل وی گمرا ممن هو فی شقاق معید داغچانا چلی بگم رحیل لري دی دشمنی کلی مخالفت کلی قوش انتبیر تری ادلو او في شقاقیم بایید سنو ریهم آیاتنا زردہ چنبو خیو دیتا خبل قدرتنا في ال آفاق پدی دنیا اطراف دعالم کی و فی انفصهم اردی پا خبل نفسنو کی پدی خبل بدن کی حتی یا تبین لهم سردی پوری چو خوازی حشیدیتا اناو الحقو چو یقین اندا حق دے تو گورا سنوریحی میں ہوئی چو دی رب یرتب نیخا انس دین از دی وقتی اللہ رب العزدہ سے اکره نبیل اسلام پا جون کیون یاد آگی دجون نروستو صحابو پا دور کی درشان تی پا غزواتو کی بدر و نور و مقو کی اللہ اورے پخلون پدی پوه شو چیرہ بالکل دا کتابو ردی دا حامل دا حق دا صدا یې اوموټه ا کومزور خلکو اوږی تگی او ان لګورن کېسرا بادشاہ دغه پښتو کې پرتې دي دا د سکول شي دای ورته خو دل پدی عالم کې وفین بصه وای پخلون نفس نو کم کهو باندری خپل بدن ته سوچو یاد آغه پدی جون کې چ پهدس فرایزی تو گدی تہی فکرو نخکاره دلایل پگینې الله روح دانیت عالم یکه بربک قائن شو کبیر ا دستا انه علی کل شیء شهید شیخنا ابا بارش باندې گواهد استاد پارنوی گوان سوکدی الله <coughs> نور دلائل ظ پریزا نو دې ټامن غوړ چې الله پیدا کړ او ټول مرده ځونه عمر, عمر داګه په اختیار کړ خپل طبيعت څخه ول نه شي نو هغه غواهد کنا هغه کافرې هر سوس بنداګه شهید ده. خبردار ده الا انهم واردی چری فی مریت من لقاء ربهم فشک کری نملاقات در افلنا علا انہو بکل شئی محیط وارے یقنن اللہ آریو شبان دیر آگی رون کدی داوی دیچہ انکار کی بدی دلائلو کی فکر نکی نور سننی دی بدی قیامت بارا که شک دی تانوی چمم بدی اللہ سر ملاقات کو عبر علا عملنا مرا کی رساب کتاب برا سرکی او دديد عمل مامولي زلون د زري نظاره اغه الله له رکی گینه محفوظ دي ځکه انه به كل شي محيط چاو چا په خاري اوسيز باندې راګيراون کې دای مناسب بوله بدلوړ کې صورت کې جوابات د سلو رسل هو او دلایل عقليا او د دعوت ال تبلیغ خيسته طريقه پاره کې او به تر هغوال داوم چې داسوده چې خيسته आवाज کوي نو دعوت توحید چوکې کلمه وئی او خاص کر پاره کې مؤذنین دي چا باندې نبی رسول الله دعا کولو د هغه لپاره اللهم اغفر للمؤذنين الا د بنګ ويل لپاره بخانو کې مغفرت وکي وا سبحان الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم زرت السوره فضت سوره, سورة السجدة دور و ترطیبو که ده مخ که سورت کے ردشو ده صلور و شبهاتو جواباتو شو ده سورت کے ده نور و شبهاتو جوابات زکر کئی دره مخ که نو ده سورت کے زواجر دیا و خلقو لعچاری شبهات کل ده دن بارا مخ که صداقت ذکرشه و ده کتاب د صورت کم صداقت ده قرآن ذکر کی دعوه ده صورت اثبات و التوحید برد شبهات الثلاثة اثبات کی ره فرد شبهات و سرح چه غدری قسمه شبهیری دې آیات کې هغه جواب کې درې آیات کې او شبہ داوا تراتکمه خبره کې الله د وحدانیت نو داستان مخ کې چاندل کړي استاد ما خلا مخ کې چاندل کړي موږ اسنګومن دغه جواب بکه دا اول باب دېر له سو جواب دې شبهه او دوشان تے صداقت دو ترغیب او دی صورت کے خصوصاً بتاسو گره چیو با دی رضیونو کے صداقت کی گی دو واحد نبی علیہ السلام وگذالک اوحینا الیک وگذالک یوحی الیک او دوشان زیاد تر بدے کے رد پو اتخاذ الاولیاء اولیاء منل اولیاء نیول اولیاء جولول په دې قرآن مجید رات کئ وو کارا تا حامیم الاقوی باسل مراددی عین سین قاف اصل مراددی الله تما علمه نو قرآن مجید فیصله اعجاز د قران ته پکې اشاره ده دا زه کتاب څوک نشي جوړولې چوند د دې حروفونه جوړ ده ټول مخلوق عاجزه ده شواداوا ذاته کوم مساله کې نوستانه مخ کې چانه ده کړې جواب کنا لیک یو هی الیک دوشانده وحیکي تاته ویل من قبلک او وحیکولا ای قصرد مخ کې استان او ټول توه کی الله العزیز الحکیم الله جزور اورغه حکمتون و الدی دیره لوی سیپا دی نو چتا د وهر علیگی شوق اریک دخل نشی کوله او دا وهر علی رضا علی ګلرا څه د حکمتونو نه ډا کړه زګچ غزاد حکیم دی جواب څه شو چ نوران نور انبیا ته مون وای کړه تا تاون د وشانته تا وای کو او څوکې د امام مسلم مخک چانه ودګور د امبیاو تاریخ او د هغه دعوته قرآن او مسجد کې څومره ذکر شوی هم دا یو مسله کړې ده ټولو هغه امبیاو ته د کوم خبره وکمو چې تاسو وای خلقت د دې خبرې له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص لللرز رسول پاسوان کی هغه رسول په مکه کې او هو العلی العظیم هغه او چته ولې دی العليم صفات لريچتي العظيم دي له قدرت واله ذات نقول هو سر مقدر دی چا بیاو ته دا دوي لسیو د دې خبر اعلانو کې له ما په سماوات او ما په ارض او یا زين لكلام دي له ما په سماوات او ما په ارض نو اول دلیل عقل بش د الله د عظمت د لوی ذکر دي باقی چهر سو دي راغلي او سدی پاس مانو نازم کو کہ ډېر مخلوقات ته قران مجید دا ذکر کوي او د الله د عظمت بیان کوي تکادو سماواتو نزدې دي اسمانونو نه تفطرنه چو ټکلیشی او ماچ شی راپريوزی مين فو کینہ دبرنه زکا چې الله جلل او عظمت دارينه وجه الله د جلال و عزمت دا او د عظمت دا, دا وجه نا دا اسمانونا نزدیر چه ٹوکڑیشی دمرا پیداغی روک دیا یا نزدیر دا اسمانونا چه ٹوکڑیشی دا کسرت دا ملائکونا چه دمرا بوج دید دا ملائکو اویلی رسولانا مویلو سلور کو تیزای خالی نشتا پا اسمانو کی حرز ملک دیا پا سجدای پا قیام دا اللہ عبادت کی یا دا ملائکو دا غډي راز تر دواجنہ خاص اثر او تاثیر دواجنہ کیندیش آسمان ټوپلش بلقال دار مشرکان وې دنیا کې چې الله ازان درا ولدني ولر نو مخ کې ویلو سورته مریم کې چې نو زړه چې آسمان ټوپل او د ازم کوشش لګی او غورن راوړی ولي ان دعو الرحمان ولد نو دلته هغه معنا نز دې آسمانونو لا چوشلېږي يتا پاتړنه چټکلې شي مې فوقهن دبرنا قول رائټینګ دي ول ملائکتو یسبحون به او ملائک تسبیحوي پسې وته نو درات دې دې نو دمر ډېره دي چې دا بوج آسمان نه نشي برداشت کولای آو دمر لایږي د دی ذکر تاثیر دې سدا مسمنه کې دېشت ټوکلیش یا مشرک څخه خبر اوکلا نظمکاس موننر وایلي کې او ملائکه الله تسبیح و او الله خپل رحم وکي نياقوا ل الله رب ال عزت دا غو عظمت ته دا غو رحمت ته او بل غو ملائکه تصبیح او استغبار برکت ته کني نو دا سمونه په ټوکني او ها و یاستغفرونا او باخانه غړي دا, با دا ملائکه لیمان اونا فی الارض در اوچا در پارا چی پس مکہ کی دی نیوغ و مومنان دی سورة مومنکی مختیر آگیزی کروشا چه مومنان در پارا ملیک دعا غواړي اسوالو اور لگی او کافیر چی دی نیوغی در پارا دا بخنی دامت لب دی چې دا لحنه اولا غواری چه اللہ تول پیوز ایوان دی متا باکے عذاب پی مرا ولی او کی دیشو سوپکی ایمان روڑی دغری په راغه مهلت غواړي تاخير د عذاب غواړي دا د غیب خنا یاده لمن په ارض تفسیر غواړي چې مخکې تر شویل بس مومنان لږه سوالکی بخنه غواړي انور خود بخنه نه ان الله هو الغفور الرحيم خبردار شه یقینا الله هغه دونکو رحم ولادي د ملائکه دعاګانې وصولون لري ذل احبل دا صفات دا نویو باندې چې توباو باندې الله معاف کئ اور هم پکې تخپل طرف نا وګورا غا مضمون شمخ کې ذکر شو دلته قران مجید واځه حقې تا ولي عثمانونه نالیږي مشرکان او کمه خبره کړل ده سجر دے اوال ثلپه اتحاد الاولیاء چې هغه زموږ د عظمت او شان دی او دې پر خو د نور ما خلق ته والذین اتخذوا من دونہ اولیاء او هغه خلکو چې ویل یې چې وا دلان اولیاء دوست مددگاران الله حفیظ علیہم الله حفاظت خونګړي بدیباندې و ما ان علیہم بوکیل او نه د بدیباندې سیموار الله تر دې اعمال معلوم دي هغه بوله بدل سزا ورکړي اتمو اچ راولې په عذاب ذره نه دی یادي دا خبر نه مني ته په دې نه سیموار ستاسو خپل سیمواریدا بیان کولې تبلیغ کولې هغه کې کاچ مراله وکړه الیک او دا شانتي وحيكم انتا تا قران عربيه قران چې ورته واجب کړي اړر پسیح دې داز اولیا صداقت د واحد نبی ذکر کو كذلك يوحى اليك نو دهم زاليه د ذکر کو وكذلك اوحينا اليك دي کی شک نشتا نہ شانته دا او کمال له چ وحيكم تاتا قران العربيه قران بالعربيه ذبكيل تنذر ام القرى چ تو ير مكه حولها صوت جابر لتدرينا اُمَل قُرَا هاغه لوي کلي دټول کلم کلو مور یعنی اصل او مرکز اچا په رجه سمره دنیا دا جتاویو یاره په دې قران سره داوته بیان کی په تو نوی را يوم الجمع او یاره لا ری په فيه شک پاره کې یقین روز دا قیامت پاگئی که شکنشت داغی پراتلو کی او پاگئی که چکم امور واقع کی گی فریقون فی الجنة یو ڈلبوی پا جنت او بالڈلبوی پا مور کی التا که اثانا پیسا لنا یاو فریق با جنت تزی او بالفریق با جہنم تزی سعیر گرام وار داولی دوڑلی دی یود ene garzula Quranul Majid da hikmat ki wala usha Allah aw gashare khaweda Allah ba ko lajalhum ummatan wahida khamakha garzula beudi ummati aw walake yudkhulu may yasha fi rahmatih lekin dakheli soch chogwali baghpal rahmat ki na la Allah be sala na to soch baghpal چه داگه رحمت لائق ندی بلکه دا غضب لائقی دی ناوی جہنم تبوز دا اللہ رب العزت دو قسم صفات تی یاو داگو صفات کمالیه دی جمالیه او جلالیه نگورا کم خلاقو چه دا اللہ دو دن تابداریو دن که شبهات نه پیدا که بلکې خاص داگه پا کتاب بانده احکام بانده عملو که نو اغیلاللہ رب العزتو رحم ورکی رحمت ورکی نعمت ورکی دا داگه او قسم صفت ته او سوچ داگه ده دن مقابلو که خلاف او که شبهات پیدا که پا دن کې آقاید او که اختلاف او که نو اغیلاللہ نور اغنور جاری که چې الله ده قهروده غضب صفات دي ناګووله ورکی دا هغه ده حکمت تقاضا ده کدا نه وي بیا به ټوله یو ځای ګرځولو بیا خو رضی دنیا دې جوړولو دارسه حکمت فوج کیږي چې دا غتوبوري موسی علی السلام هم یو موقع کې تپوس کړو ن الله حدیث ته لاږه اخري خبره دا چله رب و عزت ورته وي کلا ودخلوا خلقي كلهم الجنه الا ما لاخر في ټول مخلوق په جنت ته داخلو مگر هغه څوک نه چې پاري کېړو خیر نه هغه نبی عليه الصلاه والسلام ویلو کنه هغه مضمون بل شانو ته ځما ټوله مطب جنت ته ځي هغه څوک ونیږي چې هغه انکار وکړي چې ونه صح تهبوس ک چې ومن ابا يا رسول الله دا سوک ب چاغ ان کارې جلت ترلوله نبي لصللا والسلام قانون ذكر کو من أطعاي دخل خلل ومن عصاني فقد ابا چا چې زما ح منو سنت منل او دا بداري وکغ به جلت ت شو او چا چې زما کو خلاف یوګو زمانه هغه انکار وکړي جنت نه نو زمرا مقام د سنت نو دوړلې ذکرې ښا Jehová ان الله رحمت اولمانه ولاه هغه الله سره باطل نه هغه دوړو به کې مکمل ترته څنګه قیامت کې ولا کې یو دخلوم یشاو فی رحمت لیکن داخلی هغه څو چوګوالي په خپل رحمت کې والظالمون او ظالمان خلق پالهم من ولی او لا نصیرا نبایدید بارا سوک دوست انا مددگار و مخموی و الذین اتخذو من دونه اولیاء زجر و کرد تده خلق فرد اللہ نسی وادستان نولی دویم زلوی زالیمان چی نبایدید بارا سوک دوست انا مددگار اغدید چی نولی ولا کول اشربحات پیدا کول تده مخموی چاہ ندی بیلی تدهی سندشی کولی اددهی اختیار نشتا ها دی عجز او کمزوری به بی خام خامنو چه دیویلو نوتا خی ظالمانو دا پاربازی سمداد نکلیش دا اللہ د عذاب نویه بچ نکلیش دا زویم زلی ردو میتخاظو لولیاء او در ایم زکر کی امیتخاظو میندونی اولیاء ایدین اولیاء سوا دا اللہ نا اولیاء برداللہ نا سواه بندگان جو کی دی دی دو دو کی دا بندگان باندېګان جوړ کړی چې جاریته نسبت کوي د ډیر لولو خبر چې زمون حاجة نه برکه ور حاجة مخلوق سره کول شي د غي عقیده دارغه فالله هو الولی او الله چې هغه دوست هغه مددګار دی او هو الموتا او هغه جون دې ملالره ولي خوا غزاد ته چې هغه په اختیار کې مرګ او جون دی او ټول تصرفات دې تمام قدرت انہی ف اللہ هو الولیو یہ کی اشارہ تھا هو الولیو چھ اگا ولی ربل ساقنا خاص اگا گارہ سالور ظلہ دے رادوشو بہ اتخاذ الاولیاء ز چاوی لی دنیا کی چاولیہ تو قران مجید اعلان کی چھ پا باندې دین نیک عمل لري دیندار دي اماندار دي هغه په خپل دي سيرا ولنه خلق او استلا کې چولسته وي نو قران باغ رات کې ښه ول څوک دي الله هغه جون دي کل او هو يحيي الماتا هغه جون دي کيمولره هو على كل شيء قدير هغه بار سبنده قادر دي دا غي عظیم قدرت دویمه صباح صورت کې ذکر کوي علاوه تر مخ کې کتابونه په خلاف دی تر چې کوم مساله کې نو مخ کې کتابونه د دې خلاف دی نو جواب کوي قران ومختلَف تنفیه من شی اغه چې اختلافو کې تا سپاغه کې هر شی چې اړه مساله چې دا فحکم هو الاله نو به صلیلا به دا حواله کړل شوه دا الاتا تاسو کومه مساله کې الله تبه حواله کوي الله رب العزت ب کتاب مقدس کې یا د انبیانو او ذریاو سره داږي جواب برابر لګي وړي اختلاف کدا زبارته کې او کوم شي ان کاعائد دي احکام دي که عبادت دي که معاملات دي هر یو سټچو او دا زبکه جګړه جوړه اختلاف اختلافه موږ فحكمه الى الله نوروळे د الله کتابته د پیغمبر سنت او حدیث ته روله الله رب العزت داغه فیصله قران کې دا م بیا او په چبا باندې هر طریقې سره کلیه یا اشاره تن ناغه بمنزوره هغه او داغه نو سيوا د بلچا کتاب یا د بلچا قول منی منظوره ځاېکم الله رد دا صفتن ولا الله رب زمانه عليه توکلت تو خاص ભગવાન لما ما اجتماع تخریری و علیہ انیبا او تغرو جوکم سمثلچی روا لے قران لا مخ کلی کتابنا لے قران لا ذی سره او گوره نو کنخری ذی سره تعلق نو پوچھے چې پای کې تحریف شوی او خبره غلطه قران میں معیار دی میزان دی نور کتابون لا پاره نو فیصلہ بدل عالم لیش سنگ اعتراض کروش رحکوش مخکنو کتابونو دا نووی دیستا خلاف کتاب خود اللہ کتاب دی فاتر و سماوات والا ارض دا اللہ دا قدرتونو زکر گیخا در امزل دلیل عاقلی بمثال پیدا کون گرد آسمانو دزمکو فاتر و سماوات والا نو حکم باد آغمان لیشی <تصح> چو بمثال دزمک آسمان پیدا کړي جعل لکم من انفسکم ازواجا گرزولییست او دبارا دی نفسنو ستاسو نجوڑای ومن الانوام ازواجا او دسارون هم جوڑای ستاسو هم جوڑای دی سارویم داس پیدا کردی دی اوصورت یاسین کیویلوچه داغستیزون نیم جوڑای پیدا کردی چه دا خلق یدو پیچه نینا یدرا اوکم فی خورای تاسو پا دنیا کی نسل در نسل یدرا اوکم دنسل پا طریقی سر تاسو دنیا کی خورا کردی لیسا که مثل هی شایی او نشتری پشان داغو سشی لا لا مثل نشتہ لیسا مثل هو شایی او معنی دا گوڑا مثل نشتن مثل پشان پرانیداری را مبالغا لیسا که دا مثل هی شایی داغا مثل پشان سشنشتہ مطلب بڈانا دیگنی مثل هشتہ نا نا داغا مثل نمیصل بشانه سنشت نه جمیصل نيشتہ سمرا لرے بوره خبره کاٹ کلا گوردا الله رب العزت پہشان پذات کے مماثل نہ نشتا او صفات کے مماثل نشتر نو داو د فیصله اد حکم پہشان دچا فیصله نشتا داغ د دن پہشان دے دبل چا دن نشترے نو داو د پار جوळेم نشترے جیسا کم مثلیہی شائے داغه بشان سوکنیشتہ بوہ او بصیر اوغلہ اور یذن کی اولیذن کی دارچا خبره اوری او دارچا بحال منده لذن کی ردا لذل او اوریدل د دې پشانوند چانشتری اون دارچا پشان دی داغ لذلو اوریدل مخلوق پشان نه دیخا تعالی غصرا بغیر داسباب اور دارچا خبره اوری او دارچہ په حل دون کې <تصفح> نو بده ذیبات کونه راو سره ټول شریک نشتا আনে مو ماته رشتہ ولیدو په <تصفح> بلکی د سمره پوره سیبات چې د الله ذکر شوه د قران کې نه دې لپاره کې بیت سګنشه بیانول ښا <تصفح> او درم د دلیل عقلی لهو طالیدو سماوات ولارض خاصه غل پارا کون جانې د اسمان نو د زما یبسط الرزق علمان یشاء و یقدر ورکی رزقا جھالا چھو گواری اوپا اندازہ کئیے پر آخی رزقا جھالا چھو گواری اوپا اندازہ کئیے سنگی چھو پیدا کردی اسمانو ناظمہ کی ندوشان تے طول اللہ رزقا مغور کی رازق دی انہو بکل شیئن علیم یقنن اللہ بھاری اوشبان دے پوا دے مخ کے جواب جواب کو دلیل وحی ذکر کوي اوهاله کې هم ذکر کوي او کدا لیک یو حی الایک د زګرکی او تعلق ردغه شبهه سره دی چې تاسو په دې کې اختلاف کوئ دا اتفاقی مسله ده نو کومه نه روانه ده کنه شرع علیکم من الدینه نو قرائت له ساو ده د دین نه ما وصا نوحا آګه جو سيادتګړو تاکيره حکم يې کړو باغي سره نوح عليه السلام دا والذى اوحينا اليك او آګه صل آګه قران جو هي کړل موږ ته نوح عليه السلام نه راوخله سلسله د نبوت الله رب العزت شروع کړو نو اختتام یو کو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې ځکه احکام تشريعيي اج رسول سيونو نوح عليه السلام نذاغ زين خبر روا غستا استاوري امنس كجسمرا انبياء وما صينا به ابراهيم وموسى هاجه حكم كلمو پاغي बांधे ابراهيم عليه السلام تا وموسى وموسى عليه السلام تا وعيسى عيسى عليه السلام تا ان أقيم الدين ستاسو پابنديو કેદتين ولا تفرقوا فيه <قش> او اختلاف مکه ایت اسن سکه ما پدی باندې پدی کی ولا تفرقو فی <قش> تفرق ما جوه پدی کی دا اغ دینو چې دا غړ طول اصل لصل توحیدو دا الله یا والو نو ګور دا اانبیا لري او قول سر قول العظم چې خدمت کړو د الله د دی تخصیص حکم د الله په طرف ان اقیم الدین چې دین او دروي ولا د تفرقو فيه ادیک اختلاف مکوې کومه صغیر په دی عمل کړو هغه دین د توحید هغه کې چر اختلاف نو کړي بلکې خفه اتفاق سره را رسول یو او د هر دور خپل خپل مسلې او قاضي وي غزان له خبره لَكُلْ لِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَةً نور اصل او بنیات چهر توحیدو اگر باہر دن کی اذا نوح علیہ السلام لطر محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ السلام پوری اوشان راگر لدا چاویلی جی کتابون اصطا خلاف دی دل مشرکانو شبہا غلطا رکھا قبر آل المشرکینا دیر گران مشرکانو باندی ما تدعوهم الائه اغا مسلا اغا توحید چطار آبالی دی اغیتا کبرال المشرکین و دی بانده دیر ادرانا دی لگی ما تدعوهم الائه اللہو یجتبی الائه من یشاء الله غرقی فل دند پارا فل زاند پارا اغا تو چو غواری من یونیب او حدایت کی خل دن طرف تا اگا چالا چینہ بس کئی رو جو کئی تچکم بیان کیر توحید نو اگا پا مشرکانو بند دیر بد لگی چوٹی کو قسم چل دی کبرا للمشرکینا دیر درون پہ لگی ما تدعوهم الیه اگا بیان دی توحید چطو تذیرہ بلی الله يجتبي اليهم ايشا الله ورك يقبل النفارا سوچو غالي لك امدي دا گيدو پارا وركڑی ويهدي اليهم منيبا ا ہدایت کي خپل دن طرف تا آغا چاھتا جگين عبادت کي ا ما يشاء ويختار ست رپدا کول نصب چرا ان عبادت کوي الله تا ناغت هدايت کوي خا دغه وروسته دویم باب ور څنګه یاد pore او پوهیږي کې شوبحال دریم نمبر ټول موليان خلاف دی علماء خلاف دی موږ کله تا خبر نه منو دا شوبحال دی جواب کوي خا جریر اختلاف کنند تاسو صفتر چداوله و ما تفرق اختلاف ملک له د خلق الا مم بعد ما جاء اهم العلم مگر بس دا نه شراقه دیتا علم باینم بینم د ور د بغز نه پهل من سکي دلاغي نو انا چګنس دلیل علم وتنور راغله د توحید د بور علم راغله دلال راغله دا د دا بغضنا پخف بغض حسد و او دشمنی و د پیغمبر سرا نولا کی دل دا اللہ پا دین کی تحریفو کو اغیب کو اسمانی کتاب کی تحریفو کو او شبه راویست پا دین کی ولولا کلمتان سبقاتم ربک او کچرنوی او قانون جمعکه پاس شویره طرفه دره واستانا اله اجل و صنما طرفه نهټه مو پوری لقد يبين نو فیصله وکړ شوه په منځ دی کې ستا درته طرف نه چکم قانون پاس شویلي فیصله شویلا علاوه چې دی له بزو تاخير ور کوم بازاګي بوله ور کوم ايده له فیصله وې کې کومه کدا نه ویني دنیا کې او په عذاب نو کله چې او قوم باندې عذاب ونم امحال او تا امهلت اور تا ور کړی شو نو روږه کیدا زبانه قل بغض او حسد کې حد تر رسیدو دحری به وګ والد خبرې جوړې کړې پدین کې نو خپل خو به کوم تباہ او برباد شو خوښ ته کوم خلک راغې دا دې ډېره کرانوا و وان ان الذين او یکنن اخلق او رسل کتابا جورکل شو اغه دا کتابو مم بعدهم پس دی انبیاءونه لفی مریب مریب شک مینهم ريبا خامخا فشکری لقرن ار د دیننا پس شککی مریبا دا شک چې سړی آرام تل پریدي بے قراره کی بے چهنه کی لګوره چورست کم خلا کراږي علاوه مکنو خالت تاو کتل داغی دن تا طریقی تا نو دیر پرشانه که پریوته بیاو لادو بنن وردو چه دا بوستنگا پاکو بلکول بنن وردو داسو شک گیر شکا دانور سنو خواغا مخکنو خلقو د دنیا دا مال دولتو حب جاہ دا پارا دور اوکل چه انبیاو سر دشمن اوکلی او اغا دنیا بدل کو او اذاب کو پی اللہ را وستن ولی محلتو ناګیتا ګور آزادی میلو سوا جهاد توراسې دنا د دې جوړ کدازه خبرې چیروس ته اګه اکل لمنلې خپل کویر د دې کړي امرونه دا پهر دور کې دا شو ښا داګي وجه سي باګي امبې نه هو بس بغض دې حسد دې نور زني د دې دنیا مرتبه مال دولت دیو جو پرانو مزیر په امبرتا او بیا هروم مزیتا طريقه ذکر کوي چې تا ور استقامت اختیار کا ملک د بلا اور ډک دے فتنی لري اختلافات تي ها نو تب اسکه تب الله دین ته خلق را بليو کلا کو دريګا د خلق خوایشات او تا قبرت امغورا لس جمله ذکر کوي دफार ته تشجيع چې کلک شپ دین باندې فلذا له غفلو فذ دین تا دو هیت تا بصرا بلا خلقا دعوت کوا دینتا خلق را بلا وستقیم کما امرت او کلک شاسن جتا تا حکم کل شویده ننور انبیاء بشان توم مضبوط ادریگا وستقیم که هرس مربادون راشی او اختلافات راشی نو د خپل گوری او زینه و نخوزی اوستا قدم و نخوزی مضبوط ادریگا لکه او نمستقیم بخپل مقامیم که خزام را باندی راشی که با <تصفيق> دین دا پر انداز او دريګا واستقم کما امرت کلا و دريګا سنجتا تا حکم شوي دي او دري ولا تتبع اهوا مرون ایګا په خواهشاتو دي پسې خلق اختلافات او خبره تمګورا اعتراضات او او تن تشنيو تمګورا خپل کار کو دي Tale dele do na tar بما انزل الله من الكتاب اوه آیا ایمان راوڑه پا آغا چه نازل کرده اللهم آتا کتاب اعلانو کا چه ما پا کتاب دا اللهم ایمان راوڑه زما پا دی ده دا دی احکام زما دا پار احکام ده نور خبر شبهات زنمنم نور کتابونه چې خلق روز تولی کلی دی دا اللهم دا کتاب مقابلہ کی زنمنم ما دا اللهم کتاب ایمان راوڑه وا امرت بينكم اماد حكم شبرين صاحبكم بمن استاسكي شسمر استاس اختلاف مسائل نبصرون الانسان فيصل ده لوكم قران استا سنت استا نماد ادا حكم شبرين او كذا بيان وتبليغ ودعوتكم ليكون من الانسان کو ده حدنا بنيت بينكم الله, الله رب बोला اورادكم الله رب زمون میں اوراد استاسے موږ راځي خبري اقلارکو چې د الله کتاب منو نو دا غو ربیت منو دا غو الوهیت منو دا هر قسم قدرت منو وحدانيت منو الله ربنا وربكم موږ ورته د اعلان کوو قانون او دا غو کتاب او دا غو فیصل منو للا اعمالنا ولكم اعمالكم سمنا فارا سمنا عملو لي او استاذر فار استاذرو كارو لي اعلان د براءة تم درته کو کدا الله کتاب او داغه فیصله نه منه نو بیا تاسو خپل سمې کوي اعزمو خپل اعمال ل استغفر خپل اعمال ل کارونه نه کوي لګي بیا براءة زموږ ستاسو تعلق بالکل ختمي کله نه دا الله کتاب لا حجت ابیننا و بینکم نيشتره هيز جګړه بمیان زمونږه او ستاسو کې آفا په نور جګړه او باسو بس مختصره خبره ده غره چا لازم مونږ رد دي استاد نو استاد په لاره ده زه مخال کر نو بحث پته باندې کوه ا په پیسہ له بپریو زه یو ځل بلار تر اجازه کی کوه هغه په پیسہ لګي الله یجمع بيننا الله بار اجازه با اجازه ما کې کنه واليه المصير هذا الذي ناغداس وردللی چه بیاو پاسکی دل او پیسالا بدائی چه ارچالا بخ پلق پل مقام ورکی کم چه مخ که دو زکر اکلا فریقن فی الجنتی و فریقن فی السیاییر اغی پیسالی لبیاتللی ویلیه یار دې کړ کئ چ څوک شواحات کئ والذین یحاجون فین الله اخلق وجه دغړکی په لکه يرد الله بارکه دغه په توحید کې دغه په دین کې منباج مستجیب له پس داغه چې قبول دی او کله شوه دغه د پاره بیرو خلق مصلو من لا ادیرون من لا او پس له کې اقرار ټول چا خبره حق دا دګ د چرات له ونکلو قبول دی ونکلو پورا وَرِقْرَارِ كُلِّ ذِي گَوَائِي كُلِّ دَا ان بَادِ مَسْتَجِيبَلُ وکي څنګه када څو ذکر وکړه دا الله د پاره قبول دی او کړه حُجَّتُهُم نو څومکو څوک دا غینې په اسه جګړه کوي حُجَّتُهُم داهِزَاتُونَ عِنْدَ الرَّبِّ جګړه دي ا باطل لې په لور دربد دي حُجَّتُهُم باطل دَلِيل لې هغه سپېدل کې او دِي دا جګړه هذا البحث لا يوجد بطل بفيده وعليهم غضب أبدي بانده غضب دي هذا الله دي طرف الله ولهم عذاب شديد وردي ربارة عذاب دي صخ شكاله مصالة واضح الشر اب يوم يوصلين مني داسي بات قسمته دي رباد صزاره قرآن ذكر الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله أغذاتي جنازل يكو كتاب بحق دي والمیزان او نازل یک را دا کتاب دازلی چوو تفسیری شی والمیزان عطفی تفسیری چو دا کتاب سنگ حق دا تلدہ میزان دی او کدا حق نمرات قرآن شي از میزان نمرات سنت نبی والو اغام طول لگر گره مختلفی تلیج دنیا کی یو اغتلدہ مادی چ پاګه باندې اسامت للیشي ناګام دین صد د پاره ده چې تاسو کوم زیاتونه کې به منلو کی یو عقل سلیم دی چې باندې اخلاق تللی شي اعمال دنیا کې کنه او دغه شانته په دې ټولو کې به تر تل هغه قرآن دی سنت د نبی دی نو چې کوم یو مسلې پانی کې د چې اختلافي شبهه ای نو هغه ورونه اروبا هغه تل کې به کې ده د قران دا حدیث او د حديث او د دین په طالباندې د خالق او مخلوق صفات ته لیدل شي چې پته وي لګي او ټیک ټیک به دا چې د مخلوق صفات ده کمزوره ده د الله صفات ډېر چې تو منزه نو اختلاف د صفات شي راوړی تاسو کوم مسالې کې اختلاف دي د تعالی کې وایو چې بالکل واضحه شي دا الله تعالی را لګېږي د په او دا سره دنیا کې نه ومایې درې کا اس شي خبر کړي ته تعالی ساعت قریب شاید دا قیامت ونز دیږي ولته مو ته لګي چې به ته تړو دنیا کې هو وسړي سو زله تول کوي کنه بوجې وروړي ته ورونو الته مو ته دی به بل ځای دی زه د شکاوځي دا نور سيزون ازهب زاي نوسته عمل که دنیا کې یو ته ل وکړان نه اخر کې به میا و ځان دیه ال تبمت لیشه که دې په کلو سترګو قیامت ذکر ور پس یو کو چا سن میدان خالی ترې نو ځکه مخالک شوهه کوي ناغیس رداغه میشت چ زمو عمل وسنګي اسنګ بتلیش ناغي تلوار کوي چې قیامت وکلي دا ناغي نقصان يستعجل بها الذين تلوار كيبت قيامت باند اغا خلق لا يؤمنون بها جيمان نرور بدي باند والذين آمنوا اغا خلق جمع مناند مشبقون منها يرهدون كريدان ويعلمون ابو ايري انها الحق ويقنن دا قيامت حق دي ديك شك نشتا زور لگتو في تياري ولوكي الائن الذين خبردار شئ يقنن اغا خلق و يمارون في الساعة چه جگڑا کی با بارده قیامت کې او شاک کی شبه نوباسی لفی ضلال ام با عید خامخواب بگم رہی لری کی دی لاغی اصلاحو با دیکھ رہا نا رہا چه دیر لری قیامت کی جگڑا کی با حق خبر اکی دا سوزن اولا زجر ذکر چه تاسو لی اختلافو که روڑے قبر قرآنت چه بیسا لیکی از تاسو جگڑا بات اللہ اللہ عباده اللہ محربان دے پا قبل بن دے گانو یارزق من یشاء رزق ورکی چالچ اوغواری سلو رم دلیل عقلی اوگورا اوغوا با قیامت کی جگڑی کئی قیامت لا تیاری نکئی دن کے اختلاف جو کردے او بیاو گورا اللہ محربان والا رزق ورکی دیدہ رزق لائک دی خدا دا اللہ رحم دے کنا اولو تو پا کارمو محربانی دا دم ردید آگین ہے برت ناکلی اللہ محرابان دی پا با خلو بندگانو یرزق و من یا رزق ورکی جالج او غاڑی دول دے ورکی او گروتا مختلف معنی دے دیر محرابان دی یو معنی ہو قرآن واضح اکلا بندیان داگا خلاف کی آغا لحزق ورکی نو دا لتیف دے محرابان دے او دا خلق و معمولی معمولی خبری دسرا خبری اگد اگد علمنا باہر ندی لطیقون انو خر طبی سننلو سپوری معنی ذکر کردی و هو القوی العزیز اگد ذات قوتن والد زور ور القوی در قدرت والد غالب ذات العزیز زور ور ذات مخلوق لرزق ورکی نسوک نشبان دولی اطول مخلوق لورکی کد اگا حکم منی کنا اگر رزق کم نکو و هو القوی سمرا مهربان و قوه دنوالا ذات چاپ رزق کمی راوستو سمرا اسباد و لگرزولی کنا خدا دا بانده کمی ده نو چو دیو سوال کئی نو صرف دا دنیا گواری مالا دا دنیا جانت که تو گو تا تا سوالو نکی خواه شو عراف اسکوئیگی ناغی دنیا گواری و اخیرتن پسر مالکان یو ریته هغه سو کو چوالی هر ثل اخرته فسل اخرتو نزد له په حرته نمنګ ساتو دلرا پدغه فسل کی دنیا کې علم دا غي برکت ورکو او چې اخرت غواړي کنه ا د اخرت فسل ولومځاتو سیوا دا چې څوک عمل کوي دا اخرت دا پاره کې دا الله درضا لپاره په اخلاص سره نغله ډیر کو برکت ول دنیا کې امور وماکه نه یريدو اڅوک جرادهې هر دنيا د فصل د دنیا نوتهه منه نمون ورکو د له داغ نه وما لهو في آخررت من نص به نه بهوي د پااره په آخرت ک سخه چې سرتدن واړکن نه نو ا دازو ورکو وکو اللهوي چې زمونګ خوښشي او اغ چاال ل ورکو چې زمون خوښهشي اولا آخرت کوله بیاشته سکې نه د مختلفې خو دنیایا غخته ہاں چه اخرت تیو گوکتو نم دنیا بولا اندر کی فرپسی سنگی چمخ کی ذکر رکو تشبہاتو دیکھے وہ ترقیب ذکر کو نیکو آمالو تا چه پسلو گٹا اد دنیا مازرعوتو الاخرہ دنیا دا اخرت دا پارا دا کرواندی زیلے نو شبہا ثالثا جکموہ ناغیس را مطالق آیات ذکر کی چه دا سوک دی چې تا سوئی چه علمات تا خلاف دی اولماو دین جو کلی دا دا زاننا عملهم او آیشتری دا دی دا پارا شرکانو شرعولهم چه گرزولی دا دی دا پارا من الدین دا دینا یولار والا گرزولی را دا دین پا نوم بانده مالم یعظم به اللہ چې چه اجازت نرکلی پاگی بانده اللہ از زاننی والا خبری جو رکلی ننگو را دا اقبل دین او مثلا نه تاسو کې چې په هرا خبره کې سمرت غلطه مسئلے جوړ شي وي غم خا دې کې پنور هغه ویل نه دي یره دا ته د اجازه چاکلو چتا سره ځان نه دین جوړ کې تول ځان نه لګیاو په غدار کې چې قران مجید کله نازلید نو نبی عليه السلام د هغه سړي څخه کړ کړه چ خلکو له ځان دین جوړو عامر ابن لحي ورتويش دګیر الله فنم, فنم من ما لساری آزادول هغه شروع کړ د بوتانو تعظیم او د هغه فنم ما نه منښت ان نظرانی دا شروع کړو اولو منسيه بسوايبه نبی عليه السلام ویلو چې ما ولې د جهنم کې ځان پس کلمې راکته لې ټول جهنميان دازنه دا تامو دا جده ځان جو جوړ کړي مالام یاذن به الله ولولا کلمۃ الفاصله اگر جن نے یا پیغمبر علیہ السلام خبر دے فیصلے لقد بينهم فبصلا رب الشيء وا بمردی کہ او قانون دے فیصلے ج اللہ وی دے قیامت کے بیکو کدا نے دنیا کو پوری آزاد راغل وہ ان ظالمین او یکن ظالمان خلق لهم عذاب الیم دے بار عذاب دے درپن ایکو تخویف اخروی ذکر کرو اور اس ذکر پی چکم ظالمان خلق دے دا اللہ دا عذاب دا نشی دنیا کے ارو پی عذاب را نشی بچکی دے نو آخرت کی با پی عذاب را دے تَرَ الظَّالِمِينَ وِنِبَ ظَالِمَانَ مُشْبِقِينَ يَرِيدُنْكِ مِمَّا کَسَبُوُ دا عملنا جدی کردے تاغیر سزانا با یریگی مشْبِقین یریدونکی و دنیا کے اونے یریدن در عملنا <تصفيق> او اخرت کې به وګورې بیا یې ریږه وسه مشفقينه کړه دنیا کې یې ریځنه وره ها بوه چې سلاي کړو وه نه ریځنه اخرت کې به یې ریږه سوری نه به یې ریږه د خپل عمل نه به یې ریږه ترتیبه وو هو هو واقعهم هم او وا يقين ګری په دی باندې تاسو دې تن شي لا دې شي لا کې سزا بو مکمل رسی والذين امنوا وعملوا الصالحات اهل قرى منا والر اعمالهم كلني في روضات الجنات فباغوت جناتن كبيي تبشرث المؤمنون لهم ما يشاءون عند ربهم دي زفارا غسي دي غالی پنی زرت دي ذالک هو الفضل دا دا دا او کامیابی کرن بزرگی دا, دا اللہ رو طرفنا ذالک اللذی دا اغصری یبشر اللہ چو زیر ورکی اللہ پاک عباده اللذینا آمنوا وعملوا صالحات بندیان اخپلوا للا آگفان جیمان را وردی عملنک ردی نیکو دیل زیر ورکی یبشرو او چو اللہ پا خبره خبر زیر ورکی نابا خامقا حاصل بیا شک نشتا دا یقین نعمتو ندی بیا شکا آم د دغه د حصول لپاره وګوره پیغمبر اعلان کیږي چې زغورستا څنګه ونواله قل لا اسلکم علی اجر هو یا زنه ونواله تاسو نه په قران باندې سازه راایو تاسو منلو د دولت معیار ته بیان تو څنګه قیمت په دنیا کې نشتا نو دا ټول صرف د الله د رضا لپاره له وجه الله استادونه <الصلا> په دې ورسنه سمرہ کیم ادرس می راتو اوو بیان می کو صدا بارہ چل لارلش الا الممدد سفیل قربا مگر محبت او پهپل ولایکی یو خبر اده استاذونه ای اووازو اجار دانه یو خبر اده نغوارما الا الممدد سفیل قربا مگر خپل ولی محبت او پهپل ولایکی تاسو د خپل ولی خیال ساته <تصفيق> serde poreche kala kala pak ke wasori na jay zo angkoli o ta zo sara udrege ta zo khial ta te wo khulwale ta gore kana no khan zama da khulwale dumra haq nishta cha ta zo mad ta takle bar rasave amatao makh daro ka uthne zo porede de de khialo sa te kana illa al mawaddata fil qurbah de de khialo sa زنوارا مستعسون او پدیوان دیجارو الا المودد فی القربا لیکن محبت پاعملونو کی جتاسو نزدی کی اللہ تا زخورتا اگا عمال خیمشاگو کی جللاتو بھی نزدی شد دا بہتر معنی دی دورم پاکی ساقوال چتا ومین یک طریف حسناتا آغاسو کو چوکی نیکی یک طریفو اقتصاد توی نیکی کل خون پورا کلو گواری کنا زور پاسانا چی تا کی کی. نا غسوک چو کی نی کی او فی حسن زیاتو من دلرا با کې خاص زیاتو دلر پای کې حسن خاص او اجر سوا د چوي مطلب یې ادارې چیاو د په ولاه کې د لساتل شي لږه یوتن تکلیف بن کې بس تکلیف ولا مور کوي دا هم خبره وکړه دې بځه او سره تو درې ده او نور و سره من دا دکو الله دې نور مجر ارے کہتے اشارہ تھا او میں يقترف حسنۃ النجد له فیها حسنا نمو بزیات کو غلط رد کیا جا رہا ہے ثواب جس سیوا واسرو درگی انداز واسرو کی ان اللہ غفور اللہ بخون کے و شکور یقینا الا بخن کرے شکر گزار ال قذردان قبلون کے عمل شکر مان ادا چستا شکر رکھتاں قبل است عمل کلہ خلقی قبل قذردان مخکې سبحا کوونکو ل غذر ذکر کړو دل تاغیلا دیم ذکر ذکر کوي چته سبا شانت سبا کوي او اداز کوي د خپل ولې خیالونه ساته आम्ही یقولون افتره بلکې وایي دی دې جوړې د ځان نه را قرآن आम्ही یقولون افتره علی الله کذبا آیا وایي دا خلقو چې دې درو جوړې بل لا باندي درو دې جوړول کې په نامه مان دي د ځان خبره جوړې نسبته نبوت چې ګي فایه شیلالو کشر او غاری الله باکو یختم علا قلبک نو محربو لګي تاسو په غړ باندې انا ته خیال کوي زبر الله باندې کې نو تب بیا جوړول لنسه اته تب بیا قران ناراضي ماناده کله خلک اعتراض کوي چې قران درزان نه جوړ کړی دکه تا د دا دانان نه جوړوړی الله بستا په ضرړه د مهور لبی من بشي نوکه موی غلی ده ب نام ب نووره به هم نه را دا به د نو صلب شيخوا الله داسې دکنه دا کوي چې د خلکو اعتراضات بهای دی تا افترا خو نه کړی نو د خلکو د دروغو او د را او د هغید د اعتراات او تاو تشنې او د ووج اللله انانه د دومر قییمتی. دولت چې غواخره دانه باندې وایې چې الله یختم علا قلب وینحو الله الباطل او ختمي الله باطل لرا ويحقل حق به او ثابت حق لرا به خلو خبرو به خلو او دلایل الله وحی طربندینا رالېګی به چې باطل خکار او ويخوزي وینحو الله الباطل ويحقل حق به او خپل حق با مضبوط کړي قرآن په خامہ خارجي جاري به اتي وې دې اعتراضات کوي یو معنادار شوک داسې ووي فین اس الاو کچره اول یا الله باقي ختم علا قلبک نو مهر بوله کې تا ظلم نو مضبوط کار سمره خپل ک اعتراضات کوي کنه نو کې دی ګل اواز څنګه کم نه کو نظرسته د دې لګیاي کنه را به تاسو نو ښان نه شراساله یو معنی داوم ده تاسو ضربه ته مضبوط کی په حکم کې بل دام وي کچره اوعلى الله يختم على قلبك نو مهر بولهږي تاسو ضربان دي نو وحي بن را لګي باندې الله هو او ختم بګي الله باطل دغه شانته بګي د واه را لګلو ولحق الحق بكلمات بہتر ما لا اغا اوندکا دیتر آزاد کئ نو کلا ورنی نوستا زل باندہ ما خور لگی ورنی ببل کی دا بدن یې رکی خوله داسه الله ولی داغه دیتر آزادتی دز داو د وائناد دواجن لگیاري نو الله بدا وحی جاری ساتي را لگی به دنیا تا اوه کړي له پیدي سو و یم الله الباطلا ختمي الله باطل لرا کوس دیو کفارaddin کې واکه وي او يحب الحق بکلماته امظبوتي وا حق او بقول وعدو دلایل سرا دا غبرهین او دلایل چې الله رب العزت خپل پیغمبر ته خو جوړه بجن کې او فتح و نور غلبه و له رجل دین الله ور په حظ صورت خامم سجده باخر کې پښیو خلورې حمایاتن فی الافاق دا غه اشاره دويته اغه کلماتو چې حق به ثابت او باطل به ختم ک انه علیمم بذات یقینا الله بو دی په خبره د شنو الله تعالی دې کړه دی وحی سره بدافه سلوکی چې کمیه مفترری کمیه درو جن دی او دا چا په ظلم اور لګی دی لري چې حق قبلو له نشي او د هغه او گنجائش پکنه پاتې شوی دعا ډل دې کنه ک یو د نبی عليه السلام خلق <سلام> کافر <سلام> دی نو نودا الا تمعلوم دا دا بخکار کی چې کمی اوردلاده ده سبد بختره یعنی کافر دي نو ای بخکاره کی ها نو وحی الله نه باندې او خپل معاملات د بندیانو سره الله جاری ساتي اغه د چې وحی راشه خلقه ووري نو ګوره او ګوري نو د خپل عمل اسلام شروع کی نو گس غناونه نو سبکی توبه وباسي الله مهربان دی توبه وبول قبلی او هو الی الله غزا یاقبلو توبت آن عبادی چا قبلی توبہ دا خلو بندگانونا و یعقو آن سیئیات او مافی کئی دڑیر گناہ انونا و یعلم ما تفعلون اپوئی گی باغاسو چتاسو کوئی دا بشارت تے مومنانو لگ چا سوک توبو بلسی اللہ قبلی <تصفح> گناہونا معاف کی او بیری جئیتے او جسا عمل لے ناللہوی ما تا معلوم دینا زیوینا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَقِبَ دِيَاكِ ذَاكَ خَلْقُ دَارَا جِيمَانَ رَاوَنِ عَمِلْنَا كِلْدِينِيكَ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أَوْ زيادُ رَكِيدِ لِلَّادِخْ فَضْلًا مَهْرَبَانَيْنَا شَغَدَ اللَّهُ دِيْدَارَ دِي وَرَزَادَا بِرَكَمَ عَمِلِ جِكْلِ لِفَاغَي وَلَمْ وَرْكُ أَذَاغَيْنَ سَيَوْنَ وَلَ ذَخْفَل تَرَفْنَا وَرْكُ فَضْلِ وَلَ وَرْكُ دِيْدَارُ رَزَادُ وَلَ والکافرون او کافرانو قلقو چغی توبہ نو باسی اسلام نه کئ اکه جن سه کئ لهن عذابن شدید دیره پر عذاب دې سخت سخت عذاب دې دیره پر خ صرف د دنیا پر عذاب پزښیوی نه اغه سره مینا محبت دې وګوره اخرت غمر سره نشتا ایمان او عمل صالحې پرېخه ولکافرون د ځس په خوا ظالم تا پیران نور است قران مجید حکمت ذکر کې چیا آیات قرات خو از دې آیات د دنیا رزق دی دا الله ارزاله ورکی ها پاندازه ولا ورکی ولی چا سم د غشن دی او کله رزق پراخ شو م بیا خو بیا و کیچه ولا وبث الله الرزق بین ضمن دلیل عقلی درس 12 کچره پراخ کله رزق لای بعده داخله بندگان د پارا لا بغا في الارض نذيب اف صادقي ان نقصان وبغاوتو کی پسما کہ ولا کیو نہ زرب قدر ما یشاء لیکن نازلی باندہ زبان دے اوچو غالی انه یقینن دال بعباده خبير باندي باندي خبردار دی لدن کہ رزق چلے جاتے نہ پراخے نہ خلق کو بذه ہندائی چرزمون دے رزق تے پراخے شو اداش او ما زله داره سم رب انسان لرزف seva کی نو دومره بوته دا هغه ګړم seva کیږي هغه لاګه نبیانو نور نور دور کي هغه پلیس چنده نور غاړي نو دا خوله پورا کاچ دي بل توب ورچه دنیا کې دا یو رزق seva شي مال داول تیر شي بیا الله وکمنې نو خچ ټول داز شي نه په سات به يو سوکرټینګي اړ یو بل بل ژما د توساعت ته زر چا محتاجم نه پدی بلوي بهګار راش الله چرې داسنه کوي کې دې شدا چې پکم سمو کوي چرې زغ ډټولو ته زیات شي بارا کوي او بیام اوی خو خپل وخت ته ری او فساد بغاوت نکې توبه سری نو چا برته هانې خیر نه مستثنی او دا زيو خبر ده چې مستثنا غو مو خو هغه نه څلچاذر مال دولت زیات شو ټول یو شان وخت او فساد پکې نشتا نبيابدای چاري او مسلمانانه کېنیو اکثر په کوپر کې بیا او بیا موږ د فساد نه خال کېګنا دا غنوند چې کوم ملکونه لري کنه او دنیا په مال دولت کې مخ کې رسومره فسادات دي پاره کې او دالوي فساد نه چرګر دا په کمزور ملکونو حمله کا دغم لري بغاوت کې کدا مال دولت تغیر زل نبی نول پیداز زلمون نکول وہو الذی الا غزا تنزل الغیث اشرا وری باران من بعد ما قنطوا فذا جعلنا امیدش و نشر رحمتہ او فراحت خری خپل رحمت باران وروری وہو الولی الحمید آلا مددگار دے اولائق دے تعریفن کار چوڑہ ان الحمید سٹائلش ویلې لایق د تاریخونو د انسانانو عام عادتداري چې ظاهری اسباب د اوغوري انې لو دینه امیده شې د باران له ده, ده تعلیم در تخې چګورا دا عادت د کافر د چاغل الله رحمت باندې امیده کی او انسان چې نو امیده شیندای ظاهری اسباب ته ګوري مسلمان او پکاره دی چې دې ځان دې نه امید چه ده کابر بشن ناومیدی اما ازتیاغ ہو نکی کنخا دیر سوچ پا کرده دی پا دیک دا شپغم گم دلیل عقلی ده چه ده رزق اسباب اون ده اللہ پا لاز کرده رزق ده اغا اختیار کرده نو اسباب اون ده اغا پا اختیار کرده خا نو از دکر کئی چه ده رزق ده اسباب اغا نور اسباب اون ده اللہ پا اختیار کرده ومن آیاتهی از قدرتونو دا اللانا دا وم دارید خلق و سماوات و لغدی پیدایش دا اسمانو دا زمکو دی وما بسته ما میندابا آغا چه خوار کردی بده ای کس زنده سر و سو دامو دا چه سنگ زمککی مخلوق دی زنده سر دی نظایت نمالی میگی چه اسمانو که بام دستی ای فا ما بسته ما دوارو که چه کم زنده سر دی فا هو علا جمعهم ادایشا و قدیرا آغا دا دی جمع کولو کله جووارې حاضر دي کمزات چخواره کلی نوغه پره جمکو کولم حاضر دي چې قیامت کې بیا را جمع کی حساب کتاب د پاره سگران وطن راکا نو کله الله په انسانانو باندې رحم وکي رزق اسباب د رزق د اړې اسباب چې اسمنه اوسم کیو نو اس نو څنګه چې دا رحمت لګل لګ ورکي باندزا نو دا غشان تی تکلیف و مصیبت هم را لگی کنه پنسانانو بانده ای خپل دازه و ما اصابکم من مصیبتن دی زین روز تو درهم بعد ذکر که او باقی که تخویف دنیاوی ده تزهید ذکر که چی را دنیا نزانو ساته او صفات دا مومنانو و ما اصابکم من مصیبتن آغا چرسی تاوستاس مصیبت تو فاو ما کسابت ای دیکم پس با سببا دارا عمل چه کلی لازون استاسو ویعفو عن کثیر او مافی که اللہ در دیرو گناهونونا <تصفح> بو اللہ رب العزت چه چالا تکلیب ورکی نیاو خدا چه دا قد اخپلو <تصفح> لازو عمل کری پاقی وجه بلده چه دیر گناهونو نی چه غیط اللہ رب العزت نگوری مافی که ویعفو عن کثیر فدیک مصیبتون و تکلیبونو بندی رو مافی که ويظن كثير بل لديد غناونه د وجه الله عذاب نراولي تقليب نراولي كرا منسانان انسان بارو پاتیو نو وختام چلی بيونو قال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلى الله وتعالى بالحزن ليكفرها قلت يا عباد قلنا هو ادس و رسینا چاگا پیوری جی از اعمل نی نو اللہ پا امتحان راولی نو غم کے مبتلا کی نرداغ گناہون پی کم کی او بوشتی لرکی ویعبوان کسیر مادکی دردی رون وما انتم بمعجزین فی الارض آنے اتاس و بچ کی دن کی بزمکہ کی کاللہ تعالی در طول گناہون سزان درکی ردامو اے جگن راکولی بنشی زبت بچ شما نا وما انتم بمعجزي تازه بچکی دل کې نه یا بزمکه کې چتاو تپته پناشه وما لكم من دون الله ارشتري او من ولي جن ولا نصير ه دوس انا مددگارو اسو کولی بچکی سوستنه ته تاو ساتي اباځت کې مخ کې و هو ال ولي الحميذ اغا الله ولي اغا استاينشه وير پنزم زل شو لو دل دیش په غمزه جوړ من دون الله من ولی او لا نصير الله ترسوک ولینشت سوره الپدیر صورت کې دارت کېخه په غمزه ذکرته و من آیاته الجوار فی البحر کل اتم دلیل عقله ذکر کئ څنګه چې په وو جگہ د قدرت ته داسې په لمده کې لري څنګه چې په وو جگہ په تاسو نعمتونه کړي داسې په لمده کې سنگ جتا سو باندې بوچکه مصیبت راولی چګل اور د لم اپ کی نو ده سه هم تاسو امتحانات راولی و من آیاته الجوار ادي قدرتونو دلانا کیشتری جہازونه نی فل بحر بدر اپ کی چې چلی کی بدر اپ کی کل عالم پرشاند غرونو تو غورن تبو دا غرخ کاری غونډه اچي پران निर्देशनه غوچي حازي دم دم فقاری کنه اي ياشه بشر الله غاری یوسکین الريحه نو بدری ہوا رجوان چلیږي اجازه بویو ګرزی نشی ګرزی دی دیو سره هوا څه ده دا پټول او سٹیمونه داسې زونه چې جهازونه په هغه نو کدا الله ختم کوي درې ن بیا به رجازو ګرزی فیاضل اللہ نو بدری کې ټولر وز پاتې بشی ټولر وز رواکه دا علی ظهره اولا پرشاد دریا باندې پیاظ لننا څه ته ویل شي دروازه وخته مراد ده څه توله رز بالله سيولال روا كده اول چې ګرځي دي ونشي نو مو تو خلن زور لګي دنیا کې چیرته تجارت لا ترقی ورکا نو کله چټه بدلاوا کله ټیم بدلاوا کله میاستکه وته واخا داز نورم کوشش کولې چې تجارت زیات شي او مال دولت راشې کنه دلزور وکړه نو قرآن وی کله هغه او دا جه ازونه دغه شان ترونه کی فیازللله اټټول هر روز خرابې کېته او تا ګوره نو بیا به دلصو سن کی نو اگر حمدنه ګوره چې دارسه دل جاري ساتلې او فیازللنه ټټول هر روز به دغه شان ته ولاري روا کې د انسان په ځان حکومت د پاره زوري او کله دیسی و میخوا چه ده بیاستر گلندی شی پا اغا قیمتی مال باندرده سپروانی چه او بادشاره شي او ده مخکنی پزه کینی نگورد اغا چه سمر سکیمونی ده کرولو نروپو نو اغا طول شار پریزی قیمتی گاڑی سکیمی جوڑ کدی نو اغا شارو دری او طرف تجدا بنی چلی وز ده ختم شده سکی ده شان پا ده باندرگا ده تراجه که سو اجازه نو لړ دي د ښه شانته بس دا حکومت بدل شونه غزاړی او تړل چې دې تجارت نشته قیمتي جزو نه را قیمت به نه دی نشبل راشه چې دې کوم جوړ کلی اوی خبره ته شوشه نو د شي کې چې دا نقصان دی نو هغه دې بیا سوچ نه انور زور لګیر دنیا ترقيه لپاره قرآن وی کدا چې شته دل او درې درشان اته نبی ازوستا این نبی ذالک یگنن بدی کې لآیات الخامق دلایل لکُل صبارن شکور دफारدار یا صبر کوونکې او شکر ادا کوونکې چې تګلیبن صبر کوي او ورځه راحت نیو سکی شکر ادا کین الله باندې نعمتو یو خدا چې گشتېدل او یو بما بي کسبو یا غرب کې د لرا په سبب دا عمل چې خلکو کولې دي نا کار د شرک الله وی کړه چې غرق کم او یا فان او مافی کې وړه خلکو دا نهې پکه بچکی جذب لري الټه شي په دې او بیا الله وی سخلر د چې سمه پکه بچکم نو ته الله قدرت نه ګوري او بیا هم د غیر الله بار کې اتقدا ساتي او دا وې چې دې رارسې دې ناخذ العین لذ پاران تدبی پوش و یالم اولی غرق کی تاغه وجدل او پیجن ی اللہ اگسان یجادلن فی آیاتنا ججگل کی سمو پیاتون کی اللہ و یمانا غر چخکار کی اگسان ججگل کی کی فی آیاتنا چکل دی نقصان کو مجادله کولا نداغه وجل اجز غرق شو تبا شو وره یا اخو اغا کشتیده کنا الله کلچی خلقو دا اللہ پا دین که جگر شروع کلوید رداغی دا جون بیڑان تبا شویده او جونی خراب شویده خا مالا هم مما محقیص نشتره دی دی دبارا اس خلاصی یا تا به دنیا باندی زمرز رو تا سرد اخو فانی شویده دا دی مقابلہ که اخیرت قبل که فما اوتيتم من شيء اجل درک لستاوسาศے سمتا الحیات الدنيا نہ ساماندے دجند دنیا لگا سکل و ما عند الله خير و ادقہ اگسوجل اللہ سرے نو غری او ہمیشری للذین امنوا و بارایک سانو جو او بخل ربان لے توکل کوی ایمان پاکستان ا توکل اگے باردا رتھو گڑیر بہتر او در قیمتی دی او دائمی دی او بدی دی دی دی دی دی صفات المومنین ذکر کئی چو گو ہے دا او صفاتونا دنیا پریزا داخرت قامو کا یا صفت ایمان لی بل صفت یتوکل لی یتوکلون واللدین او خلق دی کبائر الاسم چسان بچکی داگر لوگ گناہونونا کبائر الاسم لوگ گناہونونا سره د نسار کې داغه خدا حد شه چې کوم او جنته مراد أغري چې د نظر د غلط کاری د وژن تو قوت نظریا قوت نظریا چې هغه به قابوک دي شي د داغه چکم ناقاره خبره او وسترینو چې عقاید بدعیه ناشنه عقیده دې وخ سره غلط او باطلې زیندرازي خاغه دې مراد دي هغه وی وی ګونهونه دي ښا ناګاره عقیدې سره په دې واف سره ودادا د تغریه تو یاده قسم انکار د تقدیر او غیره نه داناش نه عقیدې ری باطل او برباده والفواحش او ځان بچکی د به حیاینا سلورم صفات دې ده درې مستناب دا ګونانه او سلورم د فواحشونو ځان بچکی د به حیاینا او دې کې اشاره اغه ګناہوں لته را چې هغه د قوت شهوانیه د وجنارزي چې دغه قابو ونشي وا اذا ما غضبوه هم يغفرون اکل شدي غصه شي نو دي بخنه کوي چا څو په داده څو وې عمل چې دی له په غصه ورشي غضبوه نو دي بخنه کوي پنځم صفات یې سره دی له په غصه ورشي غصه ولا ورزي د دین په خلاف باندي چې بی دینه کوي نو دی با غیل نپاتی کی دا دا مومین صفت تخواه دی با غصه هم یا غفیرون او شپکم دا چه دی با بخنکی دا مومینان صفاتو که دا وی جو چه دی با خورون کی غصه لارا دانچه کلی دی که با غصه اینا دا سارا یہ با خودی با را ٹھنگ گی او دام پوری امتحان دنو دا لوی صفت تخواه شپکشو واللدین استجابو لرب بهم آ خلق دی چه قبول دیا کی دا ا با قامو صلاتا با باندې کا ویدم انس اتم سپتدار با روحم شورا بینم او کار دې له مشورې وی پمېز دې کې چکه خبره کوي کمه یو کار کوي اگر دې دین دې یادو دنیا دې نخپلو کې باغې باندې مشوره کوي نبی عليه صلوات و سلام با صحابه کرام سره دې دین په کار کې مشوره کوله دې جهاد باره کې به مشوره کوله دا غشان دا صحابه کرامو اغیبا مشوره کولی یو بلسر ددین پا کار کی تردی پوری چه اغا خلافت راشده دا, دا اغیب بنیاد خون پشوره بانده و چه حکم اغیب خبره بی و مشوره بانده کولا او دا مفسرین زکرکی چه اغا اوچت کارونه ددین چه اغا غیر منصوست دی یعنی نفس پاگی کنی دی موجود تو پاگی که مشوره ده. او کم امور چاگه که نشتا منصوص دی نپایی که خدا مشوریتا معنی نشتا کداس <تصفحر> کدا هر لوی اوڑو که کار که مشوری شورو شی او اخنی خوش مشوره دا سهارو مشوره دا مازامو مشوره دا مازگارو مشوره دا <تصفحر> او خلق تیخت لراشی دا مشورو نا یو کارو نشخانو فسرین زکر که چه پا هر کار که بطا مشوری که نبیاغ <تصفحر> کار نکی گی معلوم کار که دمره مشورو تکا مجد د ده دنه با دمره خپل طبیعتم نجوڑای کنه دا خو مهمات تی ده دن وچت کارونه ناگه که مشوره ده وَأَمْرُهُمْ شُورا بَيْنَهُمْ وَقَلَا چه دازه حد تورسی نو دقا نشتا پا دن که دیوه جا مفصلیر ذکر که خواه جاگه کار بیاد اونشی چه بس خبوره نو مشوره ده وَأَمْرُهُمْ شُ کار د دې مشورې په خپل مننسکي و مم ما رزقناهم ينفقون او دا رسنا جوړ کړې د مونږ د لاره خرج کوي نه هم صفته چې کار به د مشورې او علماء دوي چې مشوره بداغ اصلي نه اخلي چې هغه عبادت ګزاري عقل او فهم والے سړي کدار چا نه مشوراو واغتا هو کار بټول و نه جاشي نو د اکبرست ای عبادت گزارو عمر گزارو خلقونو مشوره اخلی په دین کې او د غشان چرچانه مشوره واغسته شو ناګمسی ورکی مشوره او لسم صفته سره ومم ما رزقناهم نو چې ولکم رزق دی یونفقون داګین خرج کوي لسم صفته سره دی با کسبه مهنت کوي الله لسم رزق ورکړي من فل واه پر راضی کله کسبه مهنت وکړي دغه دا دو توکل لشي وي ندی بکڑاو کئی محنت کئی کسب بکئی حلال رزق بگٹی او یولسم ینفقون بیا بداغین اخر چمکی خوا صرف زانتا بنگوری اجام اکول بانکی بلکی اذا اللہ پا دین بے لگے والذین اذا اصحابهم الباغیو اگر خلق دی کلچو رسی دیتا سا تکلیفو دیتا ظلم رسی سوکو زیادی و ظلمو کی ہمیں انتصرون دیداغی بدلاغ لی اگر الباغیو ظلم و طورست دو لسم صفت دا حق ورست و ممنانو داره چه دیب دنیاکی مظلمان وی تو گورا سمر ظلمون پا صحابو مانده شوی چه ری با چه ظلم نکی چه گورنو پا دیب ظلم و زیاده شوی او دیار لسم همین تصویرون دیب بدن و مخلید مقی مناسبه مخیوه چه مافی با کئی دیب مقید تا گوری که یو دی سره زیاته و کې او بیاران شي او خپلهجززی و کې مافی غواړی ان خ ااب کي نو تمفی کوي او که داې مقي چې د د زات ته نقصساني بلکې دد نقصي نه بیا به انتقامخني. یا د مسلمانانو د ی جماعت تزل کوي یا د ج دی حکم توین او ات کوي یا صحابه او بهغمبر پس داسه خبره کي. ځګه دغه واستاهه ده نو دي کې ب بیا غل نه پاتې کی انتقام باغلی یا یو سړی تا د نقصانو راځي هغه ته چیرې زغلی کیګم نو دي نور جرأت من کیګي نو بل غریب بتنګي یا بیا برابرځي نو بیا په پاسه انتقام بته اخلي هميان تسفیر نو د دین په اګادرو پاسه کتابونه تقاریر یو کړو کیسټ ډا کېټل بده کتنی ولی نید بلکه صفت داری چه تا پاس او سیعتن سیعتن مثلها او سزا دا بده پشان داری دا بدیده دا پشان داری سیعتن سنگ بدیده اخو بدیده اخو ماخ ده چه تازه را چان اقصانو که تکلیب را او دا خو رسولو که رازیت تا انتقام غستشه اتولم تکلیب ور که ندام سیعتن بدیده ن دیو تمام شاکلتن وی چې څنګه هغه برابر سزا بولورکه سیئاتهم مثلوها تب ول هغه سزا ورکه چا ته ورسی نو فلا وجزا او سیئاتن او سزا دبا دای سیئاتهم سزا لا بشانداره سیئات او برائی د بشانداره ان ته بوله برابر سزا ورکه زیاتې م اغه ته غوور ځی کله تاسو هم په دغلی پرایشی کنه چې فلسه ځاور فمن اعز باسالا چا چې ما به وکلا واسلحه عمل الله نو اجر د الله باندې ما به وړی را او اصلاح کول خدا په هغه موقع کې چې ته بوئګه خبره به سمېږي نبی امافیو کا اصلاح او کا کله کار نور را لیکي نبیانا <تصفيق> يا بارئ تصاظم ميت رم دي وركه لا يحب الظالمين يقين الله محبت محوت نكي ظالما نصرا ولمن انتصر بعد ظلمي او جاء بدل واغصت قصد ظلم كيدونه قد بندي بعد ظلمي قصد ظلم ناش شبي دي قد فولاي كما عليهم من سبيل فذر خلقي نشتا بدي بنهس ملامتيا من سبيل و دیسه ملامتی ها نشتا، گناه نشتا، حرج نشتا <تصفح> چطفا عنده ظلم شود، او داگه بدل واقصد ندینی و لیلی خواه، بدین او کنم افکی نمخی موچه او کنم افکی نمخی موچه، او کنم افکی نمخی موچه، احسن ده اینما سبیلو یقناً لارد ملامتی ها گناه ملامتی ها با خلق بانده یظلمون انناسا تی ظلم کی بخلقو، پا ابتدا کی ابتداء ان ظلم کوي بس اجره بازه غریب راګر کا ظلم پیو نو بدی باندې بلامتیا یا دا مطلب یظلمون الناس تظلم كي بخلقو د باندې کوم ظلم شو لداګه مناسب بدلیونه ورستا بلکه ډیر زیاتی یو ها سیوا والے وک نو دغه خوانک في الارض بغیر الحق او بسادت کی بزمہ کا کی ناجایزہ اولئک لهم عذاب الیم <سؤال> داغه خلق دی لپاره عذاب دې دردناک داغه خلق یې جنته حق ورس پامند نه نو ته نو خلق یو په ارض غریب کی پزمک کی ظلم کی په خلقو داغه خلق دې لپاره عذاب دې دردناک علاوه نه نشه بچی وی ولا بر فر و قفر آګه چې صبر وکاو یقینن داد پخوکارونو ندی داد حمد کار دی داد حوصلی کار دی صبر کول او مافی کول نزکا خورداز آمارو درجام دیری ثوابی امزیاتی قرانو مجید تصوی من عزم الامور فمایو طلیل اللہو اغصو چلی بیلاری کی فما لہو من ولیم من بعدی نبیدد فارا سوک دوست سواد اللہ نا ومزل ذکروک خواب چګوري ولي ورلا نشته دي دیبا